היפופוטן. תגיד פה שדונה, איך זה? איך אתה יודע שהגיעה השעה? יש לי שעון. תראה את השעון? מה זה מה, בר מצווה? לא, זה שעון חדש. זה שעון מחשב, אינטרנינסייד. שעון רגיל, הנה, יש פה תאריך, יש פה אור. יש פה סטאפר? כן, יש סטאפר, בטח. יש טייבר? אה, לא, אין תאריך. נגד מים השעון? כן, מה, בטח, 300 מטר. כן. כן, לצלול, בטח. במים, כן. כן, כן. מה אתה יושר בחיים זה דבר חשוב, תראה איך אני מרתים אותך ובאופן סימולטני מלמד אותך שיעור חשוב לחיים. סימולטני? אני מסיים הבטלניתני, אני מלמד אותך שיעור חשוב לחיים. הרי בכל מקום עובדים עליך, הרי אתה מאמין למה שאומרים בפרסומות בטלוויזיה? איזה פרסומות? איזה פרסומות? שרים לך כלבים, כלבים, תן... אוי, זה פרסומת ישנה נורא בכלל. זה לא כאילו אתה יודע, מה אתה... שכתוב קרסים בישנים בסוף המדעה, מה אל תשפריץ עלי, אני אהרוג אותך! הנה חושר יושר, תמיד אתה מבטיח שתהרוג, בסוף אתה בא... אתן שנה שעברה הייתי בהופעה, אמרו לי... איזה הופעה? אמרו לי, לי, תבוא להופעה של פורטיס! באמת? שנה, אמרו לי פורטיס סחרוף! שנה הבאה פורטיס סחרוף! בושי, מה יהיה? מה יאסוף? משנה את השם שלו כל הזמן! רונה, אתה תגמור בבית חולים הלילה, אני אומר לך. עברתי מקופת חולים הפועל, קופת חולים מכבי. יק, זה פסיכה של מאזינים, אתה יודע מה יקר מפז? מה? סונל. גם פסיכה שלי, אבל... פז, פרסום, אני רוצה שהעולם יהיה טוב יותר. אנשים ישרים מיונה! שבן אדם יקום בבוקר, יכין ביצה עין, יסתכל לטוב בעיניים! יש לך אחד! מה, זה גם ביצה של קקלופ הכנת? די לשפריץ היו גלגלים. אילו לסבתא אז מזמן היה מגיע צוות של רעש שלו על גיאוגרפיקה צולמת, ולא? אה, נו, באמת. יש מעצבן, אתה מדבר הרבה. בדרך כלל לא לעניין. אבל אין לך עצות של ממש. ארנון צדוק פתאום, מה זה? למה? יש לי תיאוריה נהדרת. יש תיאוריה נהדרת. אתה תקרא את הטקסט של עצמך. אה, סליחה. סליחה. למה? יש לי תיאוריה נהדרת. איך כולם יעבדו ביושר ובחדווה. באמת? איך? אלף דולר? נגיד. נגיד, אוקיי. שבוע אחרי זה, אתה נהיה הנהג הפרטי שלי, אני משלם לך על העבודה היפה אלף דולר. כן. שבוע אחרי זה מתחלפים עוד פעם, מתי שוב בשביל <laughs> מה עשינו פה? מה? <laughs> גם יש לך עבודה קבועה, שבוע, שבוע, שבוע, שזה לא נורא ופאללה. כן. <laughs> גם יש לך משכורת יפה אלף דולר? כן? וגם יש לך נהק פרטי? יאק! אתה חולה רוח, תגיד לי, מה זה אתה, אתה משוגע? שיטה להצהרת המשק, אחרת תגמור, כמו שכן שלי, שהיה מועל בסופו של דבר. מה איתו? נהג היה גונב מעילים לאנשים בעבודה. אוקיי, תודה רבה לך, באמת. והשכן שלי נידון לזה שהוא יתק בשרה כל החיים. מה? כמו שנאמר, סוף גנב לתלייה! יאק! תודה יק! רבה, די כבר! אחלה, עוד יאס, אתה משוגע? תודה רבה, תודה רבה ליישוב, חבר